auukako eraso hoen aurerean gure otsa entzunatzeko bildu gara hemen. Eta herrizen go saiaren ertztzuna debeku izan da. Herriko salguespen egoeraren adiele, hau ere gogo salatu nahi dugu. Bat gazte mugimeduan enpresa da. Egunez egun, salguespen egoera honen lekuko zuzena dena. Batarean aurkatu erasoak gazte mugimendu osoaren aurkako erazoa ere badak. Ez da Esta kasaldditatea, Estatuak eta botereak gazzarea euren popuntuan jartzea aldak eta sozialaren alde lan egiten duten mugimendu eta norbanako guztien zarea den egnean. Eta ez da kasualitatea ere legitimitate osoa duen alako proiektu baten aurka argudioa ezaren aurrean intarra erabilibea izatea. Bestetik, gazte zarearen aurkako eraso hau atirazten askatasunaren kontrako eraso larria ere bada. Azken urteetan Euskal Herrian bizidugun eskubiden murrizketen beste adibiloak gehiago dago. Egin, egin irratia, ardibeltza Euskaldunan egunkaria, Azteazkenean ikusi genuen irudiak duela zehi urte bizizan genuenak gogorera zizikon. Guardia zibila berriz ere martin jugalde kultur parkea. Zarea, ez da paper bat edo weba tari utxa. Gazte mugimenduan eta herrian kustraiak ongi erratuta dituen tresna da. Kustion artean sortu dugun teresna hau, inoiz baino gehiago erabiltzeko deia luztatu nahi dizuegu. Orain, inoiz baino gehiago indorrak bildu eta sistemaren eta represiaren aurrean, Oste no dagokigu. Berasoen gainetik alternatifak eraikitzen jarraitzea dagokigu. Gazteoa sarea indatu eta gure helburu ekingo itzi ez egun denon artean eskuzesko informatzen jarraituko dugu. Elkarretzagutzen, elkarrekin ikasten, jasoten eta ematen, bizitzen, amesten, finean mundu grisau koloretzantze. Egbaitutzuei xin doko. Azpe sarea aurrera. Ben. Olein